Не прощу, певно, і в гробі. Такий мене жаль бере нині до тебе, Маріє, що ото схопився б тут таки і задушив би, як змію. Своїх дітей не зуміла ти мені дати, мою ж сирітку роздерла б, мов жабеня. Уже мені найтяжчий біль минув, то не розум, тому я любов до тебе, зраднику, всукала стільки прокльонів. Ти от спиш і навіть у гадці не маєш, що я собі надумала тепер. Візьму, та й відшукаю ту дитину, і буду до неї ходити щоднини, лише через те, що вона твоя, Іванку. Даватиму хліба, цукерків та ще й грошей на книжки. Війна давно вже минула, люди почали жити як люди, а воно, може, й до школи не ходить бо де тій старій Юзесі додуматись до того, а я його в люди виведу. Аж до самого Львова у високі школи пошлю, а потім приведу до хати і скажу йому при тобі «Цілуй цю вуйка в руку, бо то твій тато, аби під землю запався від встиду». Піду я таки ще раз до Юзехи, пригрожу їй, на страшу, або грошей дам, і буду ходити до тих людей, що ховають мою дитину. Навчу її говорити тату, а як виросте, приведу до старої Марії, та й покажу, бо не вижене з хати. Йой, таки винен ти, Іванку, то я, то моє пусте тіло винно. Скарай мене, Боже, за те, що я проклинала ту дитину. Ще я заплачу за нею, як доведеться на старість примакав хату брати. Кару буду мати не за гріх з даринкою, а за те, що для спокійного життя своїй крові відрігся. Та ж такій людині не води на старість подати, а хіба в очі плюнути. Лежали незворушно... І здавалося обом, що ніколи вже їм не з'єднати докупи жодної наступної ночі. А коли породіли чорні сволоки, і ніч розтрусила свою сивину на голови двом людям, що не спали, два витончені профілі з силуетів стали живими обличчями. Тоді зустрілися сірі, як цей досвіток. Іванові очі з синіми, мов ранкове небо, Маріїними. Довго вдивлялися дві пари очей одні в одних, поки не зрозуміли, що ця ніч була спільною для них. І що вони вперше за багато років не роздирали її на опіл. Тоді встали з постелі, мовчки вбралися у Святкове ось починався звичайнісінький будень. Мовчки вийшли з хати і, протоптуючи Росіну стежку, подалися на прилуки до старої юзихи. Марія попереду, Іван за нею. 1972 рік. Настуня у горах не дивина, коли на весіллі Появиться сторонній. Турист-то, чи вчений, Або ж просто роздява, Стій собі, танцюй, Навіть за стіл тебе попросять, Матимеш честь, той сам до посагу підійдеш. А ні, все одно ніхто нічого не скаже. Аби ти лише був скромний, Та не навчав господарів та гостей розуму. Я спустився з Грегота, Понад вечір, допитався в Завоялові, куди дорога на Брустори, там збирався заночувати і, знайшовши биту стежку, поспішав назустріч липневим присмеркам, коли враз почув гупання бубна і притишене жеботіння дрібненької коломихи. Трохи повагавшись, я звернув на ті звуки, знайшов обійстя, де справляли весілля. І ступив до глітної світлиці. Та й грали ж музики. Таких музик я не чув, певне, з тридцять років, з часу настусеного весілля. Музики грали, мов навіжені, цимбаліст гасав пальцятками по струнах. Аж дивно було, що в тому невгаумовному ритмі він знаходить потрібну ноту і ні разу не сфальшує. Був цим для мене Дмитром Схимчена, хоч цього, що тепер грав, я бачив уперше. Смечок висотував із скрипкової струни болючу мелодію, від якої шеленіють у танці весільні гості, а молода плаче. Скрипаль притупов ногою і хитався, наче безупинно кланявся людям, і був він ніким іншим, а климком за поточним, тим климком з моєї молодості, якого, напевно, вже і на світі немає.